Війна дозволяє кожному, хто того хоче бути твариною, цезе. Я, мабуть, дуже хотів, бо зараз ненавиджу себе більше, ніж будь-якого козака, а він мене. З воріт виїхала Дара і зупинила коня неподалік від Цезаріона. Панові Пшебицькому моє вітання, голосно вигукнула вона і схилила голову. Дивно, але я саме збиралася відвідати вас. Мені лестить увага ясної пані. Цезаріон жестом запросив її їхати поруч. Не заперечуйте, якщо я буду поруч, дара байдуже знизила плечима. Мої хроми, звісно, не ваші, сказав Цезаріон, відчиняючи перед дарою двері свого будинку по приїзді. Нічого я вас довго не затримаю. Він кивнув і провів її до вітальні, де вона, не роздягаючись, прихилилася до стіни і склала руки на грудях. «Сісти не бажаєте? Хоч тут досить брудно. Покоївка нещодавно померла, а мені все шкода витрачатися на нову. То про що ви збираєтеся говорити? Я думала попросити вас одружитися зі мною». Незворушно мовила Дара, і пильно глянула йому в очі. Цезаріон вигнув брову і засміявся. «Мила моя дитина, яке несподіване, яке дивне рішення, чому?» «Якщо хочете, вважайте це доброчинністю». «О, вельми вдячний, ясній пані». «Я не жартую, пане. Князь схвалив моє бажання всиновити Генрика». «У такому юному віці дитині потрібна мати. До того ж, це єдине, що я можу зробити, шануючи пам'ять Стефанії. Ви його батько, тобто шлюб зі мною, дав би вам змогу знову відчути себе ним. Ваш жартовний вогонь опік мені вуха», – усміхаючись, сказав Цезаріон. «Вибачте, годі пані». То ви відмовляєтеся від власної дитини? Ні. Ви поміркуєте? Він оглянув її тендітну юну і рішучись здалася йому до смішного фальшивою. Шиштов просив переказати вам своє шанування. Дара почервоніла і відвернулася. Вибачте, не голосно сказала вона. Я, мабуть, все-таки невчасно. Нічого. Але моя пропозиція лишатиметься в силі недовго. Подумайте. У мене інший шлях, пані Даро. Після паузи промовив Цезаріон. І я мушу пройти його сам. Центральне вікно раптом розчинилося, задзвеніло скло, і Цезаріон побачив велику оксамитову залу будинку Поланських, наповнену зимовими сутінками. Свічки, химерні тіні. Йому назустріч ішла жінка, вбрана у чорне, а за нею густою живою масою рухалася пітьма. «Ти пам'ятаєш мене, Стефаніє?» Він цілував її руки і жадібно прислуховувався до слів, у яких співушими нотами бриніла італійська легкість. Вона повернулася після трьох років. Цезаріон трусунув головою і зачинив вікно. «Каську!» – голосно покликав він. І згодом до кімнати забіг молодий, заплопотаний кріпак. «Що там з моєю вечерею?» Епілог. Дмитро довго стояв, натискаючи кнопку дзвінка. Нарешті витягнув із кишені в'язку ключів. Марго, мабуть, давно не прибирала. І він скептично оглянув перед покій, Подумав, але все-таки роззувся. У вітальній надзеркалі він помітив свій давній напис. Зараз вибачалася вона. Це виглядало, як злий парадокс. Чи може справді їй було шкода власних слів? «Де ти, Марго?» – уголо запитав він і багатоденна тиша перелякану загула. Маргарита зникла місяць тому, і стривожений Чижевський зателефонував йому додому, ні сіло, ні впало, запитавши, чи бува не в нього вона. Новий роман він уже читав. Ще три тижні тому Чижевський знайшов його на письмовому столі,